Не спиться. Хоч як затишно, зручно, у врублів. А треба хоч іш залишати санку. В ефірі знаходимось півтори-дві години щодня. Працюємо на одних і тих самих хвилях в один і той самий час. Запаленгують і провал. Але ці термінові радіограми треба передати ще звідси. Радіоживлення цивірка Вичерпується чутність Один-два бали Вийдеш не в свій час Заб'ють А завтра в безпіди До Тадика На світанку задрімав Раптом чую якісь голоси Тупік ніг Тривожний крик Стефи Глянув у щелину За п'ять метрів стоїть Німецький солдат з автоматом на поготові. Я схопив пістолет. Куди там? Повен двір гітлерівців. Біля лави, яка маскує мій вихід із схованки, лежить нить старий врубль. Руками обхопив скривавлену голову. Над ним автоматник. А он і Стефа, теж розпластана на землі. Ольги не видно. Можливо, встигла зникнути. Та ось є Фрейтор з нашим сівірком. А за ним штовхають Ольгу в навушниках. Схопили за роботою. Ольга помітила татуся, Стефу, запручалася. Пустіть гади. Її вдарили. Похитнулася, але не впала. Зробила крок у мій бік. Сіла на лаву. Тепер між нами лише тонка дощана стінка. Ольга відповідала на запитання чітко голосно. «Я зрозумів, не з німцями, зі мною розмовляє». Примітка. Ольга про це розповідала так. «Від капітана мене відділяла лише стінка із дощок, і я дуже боялася, щоб він чимось не видав себе». На допиті, як це не дивно, мої відповіді співпадали із відповідями господаря. Коли нас виводили з подвір'я, я заспівала, даючи знати капітанові, що небезпека минула. Допитував капітану чорному мундирі. Перекладав літній чоловік із глибокими залисинами, одягнений у цивільне. Я бачив його кожен раз, коли він нахилявся – «Хто така? Хіба не видно? З ким працювала? Одна. Агентура? Немає агентури. Все сама. І не кричить. Я і так добре чую. Це у мене професійне. Фрейлин весело. Фрейлин жартує. Скоро тобі стерво буде не до жартів. Лягай, обличчя мнить. Не Може Можете стріляти в обличчя». Це для тебе занадто легка смерть. Раніше, ніж я вистрілю у твої волошкові очі, ти що у мене потанцюєш і заговориш, і підпишеш, що нам треба. І не думай, що загинеш героїною, що твої більшовики згадають тебе добрим словом. Ти здохнеш, а твоїх батьків ми вже подбаємо про це. Зашлють до Сибіру за доньку-зрадницю. Що робити? Стріляти? Уб'ють Ольгу, Татуся, Стефу. Сам загинеш і повалиш справу. А якщо це зрада? Якщо усе знають? Гухі удари, пронизливий крик, стогони, голос врубля. Ніц, ніц, ні, не в'єм. Не бачив, не знаю. Єфрейтор несе з хати мій темно-синій костюм. Знову удари. «Чий костюм? Мій! Донор Ветер! Чий костюм? Мій! Купив у біженців! Матеріал добрячий!» «Тут чобіт! Шурхіт сіна!» «Здається, почали скидати!» «І штиками гадиш! Штрик-штрик! Ось ось доберуться!» «Лежу! Закашляєш! Поворухнеться! Кінець!» «З хати виносять продукти, одяг! Ганяються за курми!» «Голос Ольги, вам тільки з курми і воювати!» «Скільки це триває!»